Лисичка та журавель Були собі лисичка та журавель Ото й зустрілися якось у лісі Та такі стали приятелі Кличе лисичка журавля до себе в гості Приходь, каже журавлику, приходь лебедику Я для тебе як для себе, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки, стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля: "Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель, приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину А журавель наварив такої-то смачної страви Узяв і м'яса, і картопельки, і борячків Усього-усього покришив дрібненько Склав углечик з вузькою шийкою Та й каже «Позволяйся, Люба, приятелько, не соромся!» От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати... І нюшити Нічого не вдіє А журавель не гуляє Все дзьобом у глечик Усе в глечик Помаленьку, помаленьку Та й поїв, що наварив А тоді каже Оце ж каже Вибачай, лисуню Що мав, то ти би приймав та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, Як годиться, чем не бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу їй неприятелює з журавлями.